Senarraren urtebetetzea. Kaixo Mikel. Kaixo Edurne. Zer zabiltsazu hemen ordu hauetan? Denda itxital daukazu. Ez nirela dago, Gaur jai hartu dut. Zer dela eta? Batzo nire senarraren urtebetetzea zen eta gauean elkartera joan ginen afaltzera eta hirurakarte ezkinen etzera joan. Astegun batean eta hirurak arte. Baina, zer egin zenuten, ba? Ba, zer bai berezi egin nahi genuen eta hamabietan bingora joan ginen. Jesus, horixe burutazioa eta ondo? Bai, baina konturatzerako ordubia ziren eta etxera tortzerako hirurak. Horixe, eta gaur lo ezta? Beno, amarrak arte bai. Horain erosketa batzuk egin barra dauka atbaskaria prestatzeko. Beno, mugitzen ez bana ez den dakitsiko dituzte, gero arte, eh? Bai, gero arte.